Érdekérvényesítés Lakossági akaratok Társadalmi nyomás Közösségi akciók Demokrácia most a Cili Rádióban, az FM 98-on Köszöntöm neked, Bányai Géza vagyok. Ma Kamarás Istvánnal ülünk itt, szociológus és egy jó pár alkalommal, mi találkoztunk, a neved is hát azért közismert. Egy olyan témáról szeretnék beszélni, aminek a számomra van egy erős személyes vonatkozása, de egy nagyon általános érvényű téma, és ez pedig az intézményesülés. Én különböző civil szervezeteken és azon belül is néhány vallási szervezeten vagy azt látva tapasztaltam meg azt, hogy az intézményesülésnek milyen ö, problematikus ö, nehézségei vannak. Hát van a nagy klasszikus, ugye példa a, a, a katolikus egyház, aminek a 2000 éves története, az, az, az egy tanulmány arra, hogy az intézményesülés hogyan, hogyan sodorja szinte teljesen el a, a lelki tartalmat, és aztán most látjuk azt, hogy hogyan próbál visszatérni, vagy a reformáció hogyan próbált erre választ adni, és aztán a, a, a protestáns egyházakban ugyanezt, hogy jelent meg, tehát ez egy csomó drámakönyv készült. A a, ö, előttem két olyan ö, példa van, amit ö, hát neked is a, ö, megírtam, amikor ö, elérítem egy elég hosszú lehet, amit megkímélek ö, a hallgatókat, ö, hogy felolvassam teljesen, de két olyan példát ö, emelnék ki, amelyik ö, mind a kettő a számra csalódás jelentett. Az egyik, és mind a kettő arra volt válasz, hogy lehetséges új egy közösséget működtetni, vagy létrehozni, hogy elszakadunk a hagyományosnak gondolt ö, ilyen hierarchikus ö, elképzeléseinktől és intézményes elképzelésünktől, és valamit ö, nagyon a, a, az egyén, hogy mondjam, jó akaratára, a, a szív jó akaratára, és a, arra alapozunk hogy ne legyen a dolgnak egy egy ilyen, ilyen centruma vagy egy központja az egyik egy, egy, egy, egy ö, ö, keleti kulturrá vagy vagy foglalkozó közösség volt amelyik ö, amelyik azt a választotta az intézményesülés miután kivált egy másikból ahol egy nagyon hierarchikus és nagyon ö, nagyon ö, hogy mondjam, néhány év alatt történt meg az, amit a katolikus egyházban, amíg eljutottak ők a borcsákig, az ott három év alatt történt meg, ez most ugye a modern világ az is sokkal gyorsabb és korszerűbb ilyen tekintetben, amerikai vezetőkkel, éretlen amerikai vezetőkkel. És ö, egy csomóan elpártoltak, és, és megpróbáltak külön utakkal járni, és az egyik ilyen társaság azt gondolta, hogy nem volt egy vezetője, nem volt három, és gyakorlatilag egy teljesen decentralizált, egy ilyen hálózatként ö, működtek. Ez, ez nagyon sokáig nagyon szépen működött, amíg a dolog elég túl nagy nem lett. És akkor, akkor az egyik vezető... Ö, ahhoz, hogy ezt egyfajta státuszkot meg tudjon tartani, elkezdett túl dominás lenni. És, ja. és gyakorlatilag maga alá gyűrte, akarva akaratlanul az egészet, és, és intézményessé tette azt, ami, ami addig nem volt az, vagy nem arra, arra volt számva, és aztán ő maga is egy csomó hibát követett el, tulajdonképpen a fejébe ment a dicsőség, ami most nagyon röviden akarom ezt leírni, és, és ezáltal tulajdonképpen tönkre is tette ezt a, ezt, a, ezt a közösséget, megosztotta, és most hát nagy problémák vannak. A másik, az, az, az közelebb van hozzánk, az a bokor közösség, amiről talán sokan tudnak, ahol nekem... A családom barátai és barátaim voltak, édesapámnak volt barátja Bulhányi György, aki ennek a, a, a alapítója volt, aki egy, hát egy abszolút reformkatolikus pap volt, akit már nagyon régen a, a, a hivatalos egyház félretett, mert kell, kényelmetlen volt a működése, és hát ez ugye az 50-es, 60-as években volt, amikor, amikor békepapok voltak, és ő pedig tényleg békepap volt. Nem csak ö, ö, csinálta, a, hogy mondjam, a, a nem csak a szólamokat mondott, hanem valóban valint Hát ő neki az az elképzelése volt, hogy egy ilyen ős keresztény valami térjen vissza, amelyben olyan pici kis csoportokat hoz létre, ahol a maximális létszám körülbelül a 12, mint Jézusnak a tanítványai, és amikor már eléri a csoport a hetes számot, írja a könyvében, akkor, ő, akkor már el lehet gondolkozni azon, hogy ez a csoport később hogy fog szétbomlani, és hogyan lesz egy másik bokor, és a bokornak a különböző ágai, hogyan lesznek. Ez egy nagyon csodálatos dolog, és ez, ez úgy nézett ki, hogy évekig nagyon szépen virágzott, amíg tiltva volt. És aztán, amikor megszűnt ez a tiltás, volt ebben egy, hát számomra egy, tulajdonképpen egy furcsa és érdekes dolog az, hogy ő ragaszkodott a katolikus egyháznak a, a, a megtartásához. Tehát ő továbbra is ragaszkodott hozzá, hogy ő azon belül akar hát tulajdonképpen forradalmat csinálni. És eljött az történt, hogy ez a dolog beleolvadt és valami fajta pluszként megjelenik, tehát azért ez nem ugyanaz, Látjuk, azért vannak virágzó, katolikus közösségek, ahol látszik, hogy ezek a gondolatok tovább élnek. De összességében a ez az egészen különleges. Elgondolás ez mégiscsak úgy tűnik, hogy megbukott ezen túlléptek, és ezt a, ezt a nagyon, hogy mondjam, ezt a, ezt a decentralizáltságot, és ennek ezt, a, ezt a, az egyénnek, ezt a különös felelősségét, ezt nem vállalták tovább, hanem a hierarchiába beleolvadtak. Na most ez, ez főleg az ez utóbbi, ez igazából nem egy tragikus vég, hanem ez egy, ez egy érdekes kifejlet csupán. És hát a kérdésem az, hogy hát tulajdonképpen ez hogy működik, milyenek a dinamikája, hiszen ennek ez, ez olyan jó példát nem tudok civil szervezetekbe mondani, de hát tulajdonképpen a civil szervezetekre és, és minden szervezetre úgy tűnik a számomra, jó. hogy ez jelen van. Ö, mindenképpen térjük vissza a másik példádra, amely hát kicsit sántit, és majd jó. Ö, megtámogatjuk, jó. hogy egyenesen álljon. Ugye a társadalom, és nagyon jó, ha egyházi példákat veszünk, de ez hasonlóképpen működik a társadalom. másik, a többi alrendszerében egy szociológiai kifejezés. A társadalomnak ilyen alrendszerei vannak, mint gazdaság, tudomány, oktatás, egészségügy és vallás a mi világunkban. Igen. Alrendszer, ami... Kapcsolatban van a többi alrendszeren, de nem uralja őket. Uh -huh. mint ahogy, hát, Ezek azok, amik minisztériumokat szoktak kapni. Hát, miniszt, a minisztérium az sokkal még kisebb uh -huh. alrendszerekre is alakulhat uh -huh. ilyen intézmény, amit minisztériumnak nevezünk. Na most a társad tulajdonképpen már a ókori nagy kultúrákban, mondjuk Egyiptom, meg szokták említeni, mezopotámia, nagyon komoly kifejlett intézmények voltak. Mm -hmm. e, tulajdonképpen intézmények nélkül nem létezik társadalom, és az egy ilyen romantikus, e, hát, e, e, hogy is mondjam, elképzelés a szabad vadászoknak, a magukat közösséginek, civilnek, ellenzékinek nevező emberek, hogy e, a zsigerből megpróbálják nem szeretni az intézményeket, elég nehéz ezt időnként megtenni, mert hát akkor e, elütné őket a, az autó, ha nem lenne piros lámpa, ami intézmények működtetik, a piros lámpák meg az lekedést, nem jutna bizonyos olyan szolgáltatásokhoz, amihez neki joga van, mint állampolgárnak hozzájutni, ha nem lennének megfelelő intézmények. És ö, az ember, mondja Csányi Vilmos, is szabálykövető állat. Ö, az emberek nagyon spontán, teljesen szabad, teljesen civil, ö, teljesen, hát hogy is mondjam, boldog, ö, tudatban élő ö, közösségek és óhatatlanul intézményesülnek ilyen folyamat. Mert gondoljunk arra, hogy egy szobatársak, ketten vannak egy kollégiumi szobában, és megbeszélik, hogy együtt vacsoráznak. Hogy alszik a felső vagy az alsó ágyon, ha van emeletes ágy. Rögtön szabályokat hoznak uh -huh. létre, ami egyébként erősíti a barátságot, Másrészt korlátokat is jelent, biztos, mert elkezdődik az intézményesülés. Ez Ezt mind... Hát ugye én itt, én itt egy civil rádióban ülök és beszélgetek veled, az épületre ki van írva egy tábla, hogy civil rádió, mm -hmm. és itt bejövök, meg kellett nyomlom a csöngőt, rá volt írva, hogy civil rádió, és hát akkor ennek a civil rádiónak is van vezetője, bizony struktúrája, rendje, tehát ez is egy intézményben vagyok. Még e, akkor is. Ez ha... lehet, hogy csak egy ilyen kis szurka Absolut, megjegyzés. Ez. De ezek a kollégiumi társak, ezek amikor a kollégiumban társak voltak, Igen. és kialakult köztük egyfajta, nem tudom én, munkamegosztás, vagy minek kell ezt nevezni, vagy az egy saját, elrendezés. Én. Szabályalkotás. Egy szabályalkotás. Ez Akkor ez egy ártatlan dolog, de amikor 30 évek később az egyik lesz a házelnök, a másik a miniszterelnök, a harmadik pedig a, a kormányfő, akkor már vakarjuk a fejünket, hogy és ezt így hogy. Természetesen minden uh -huh. ártatlan dolog elveszítheti az ártatlanságát. Uh -huh. A spontán mozgalmak is akkor, nem csak akkor veszítik el ártatlanságokat, amikor uh, intézményesülnek, bürokratizálódnak, uh -huh hanem akkor is, amikor a, a káoszba megfulladnak, a spontaneitásnak a káoszában. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Tehát ugye intézményekkel szembe szokták állítani ö, egy másik halmaz a társadalomnak az intézmény mellett, ugye a mozgalom, vagy, nem, vagy a közösségek, uh -huh. vagy a civil világ, ezek komplementerek. Uh -huh. Nem jobb az egyik meg a másik. Lehet szeretni az egyiket vagy másikat, de ez egy merőben érzelmi alap. A, meg nem akarom elterelni, de mondjuk a forradalom, az mozgalom, Bizt... Most csak a francia forradalomra gondolok, ami, igen, ami, igen, ami, igen. ami hát mondjuk egy mozgalom, ami, ami hihetetlen gyorsossággal alakult át egy diktatórikus intézményre. Persze, természetesen. Ez, ez ki van téve a mozgalom, a közösség, a harmatos, ártatlan szabad közösség is annak, hogy saját maga, rontja el magát korlátokkal, vagy javítja, és lesz belőle egy új intézmény, ami addig hiányzott. Na most ez egy komplementerek. Ú, tulajdonképpen egymás nélkül nem tudnak létezni. Most hogy visszatérünk majd a vallási példákhoz, ez nagyon szívesen teszem, mint vallásszociológus, de hát itt vannak a, a, a központi rádiók mellett a civil rádiók, sokszor egy, -egy kis falunak is van és hát sajnos ezekre rájárt a Ród, és most is rájár a Ród minden civil hát mozgolódásra, de hát tulajdonképpen egy, nem pótolta az a falusi rádió a egy, egy jó központi rádiót, egy jó profi rádiót kiegészítették egymást. De te említetted, hogy az az intézmény, nem mondjuk tegyük a központi rádiót, az ebben az esetben egy szolgáltatást nyújt. És a falusi rádió, nem azt? Igen, de amikor az intézmény kezd a számunkra a venni, akkor, akkor inkább úgy érezzük, hogy elnyomó. Természetesen, természetesen. Ez így van. És a szolgáltatás jellege háttér. Mint például az önkormányzatok. Igen. Rá, ugye nagyon a, nagyon érdekes, fizeti. hogy a, én a bürokrácia szóval kamaszkoromban rendszeresen kabaré, rádiókabarét Hallgattam, hogy hát a szocialista kabaré is, hát ütötte, verte a bürokráciát, tulajdonképpen saját magát, az intézményt, de hát a bürokrácia egy szociológus számára teljesen semleges fogalom, a hivatalt jelent, a jól működő hivatalt. Uh -huh. Egy jól működő hivatal, most egy csúnyán mondom, elbürokratizálódhat, és tökében ez, ez a, a kabaré tréfáknak a célpontja, uh -huh. a rosszul működő bürokrácia. Uh -huh. Van jól működő intézmény és rosszul működő intézmény, van jól működő és rosszul működő közösség. Ezek között nincs az értékhiarádiába fönt meg lent szeretem vagy nem szeretem. De van benne valami, valami ilyen emberi minőség, amiben különbözik. Tehát például arra gondolok, hogy, hogy vannak hivatalok, ahol a hivatalnok képes arra, hogy adott esetben úgy döntsön, ahogy igazságos, egy, egy kétes esetben, hát ami nem igen. felel meg teljesen a papírformának, de látja azt, hogy a, mit tudom én, a, a, az illető az olyan elesett, vagy ez van, vagy az van. Tehát, tehát egyszerűen a, a papírjog szerint lehetetlen helyzetbe kerül, és akkor a ivatalnokhoz egy, egy, egy, egy, egy, egy, hum, egy emberséges döntést. A másik hivatalnok pedig, ezt nem hajlandó, nem azt mondja, hogy ez van írva, Csinálni, és kész. Jó. Ha meghalsz, meghaltál a te problémát. Ak akárhogy is. Uh -huh. van, van rendeltetésnek megfelelő a közjót szolgáló intézmény, és ilyennek kéne lenni minden intézménynek. A miniszter egyébként szolgát jelent, uh -huh. ugye? E és van, amelyik nem. Érthető módon a, a szabadság szerető ember e hajlamos gyanakodva nézni mindent, ami intézmény. Ezzel szemben ö, a, az, a káoszban elvesző ember, a, a versenybe ö, hát, eltévedő ember ö, pedig örülne annak, ha egy jó struktúrált társadalomban élne, ahol szépen megvan mondva, hogy milyen ügyben hova kell menni, ki ebbe, ki a felelős ezért. <tos> Akkor térjünk vissza a te nagyon érdekes példáidra és magára a katolikus egyházra. A vallás szociológiában persze természetesen köszönj, hogy a vallások fejlettebb stádiumba intézményesülnek, a varázsló tulajdonképpen már kezdete az intézménynek, hiszen van az is egy, stru egy struktúrai, lehet mindenki egyenlő a törzsben, de azért van törzsfőnök és van varázsló, általában ez két különböző szerep. Ö, tulajdonképpen sokszor valamiféle különleges fizikai, pszichikus adottság tesz valakit sámánál varázslóvá, vagy egy öröklődés, hogy a varázsló fia lesz a varázsló. Ö, ő... Mikor varázsol, amikor baj van, amikor nem esik már régóta eső, amikor nem sikeresek a vadászatok, és nem, nem, nem működik a termékenység. Akkor a fejlettebb vallásokban, de ez nem, a primitív vallások nagyon sok mindent tudtak az életről, emberről. A fejlettség most ebben a szempontban csak egy szervezettségi fokot jelent. Mm. Nem alávalóbb egy törzsi vallás, mint a, a nagy intézményes vallások. De két kívül a fejlettség fok épp abban mutatkozik meg, hogy mondjuk a varázslóhoz képest a pap az már egy gyülekezet, egy intézménynek a az ágense, uh -huh. aki felelős a tanításért, és mindig működik állandóan, nem csak amikor baj van, akkor uh -huh. is. Tehát uh -huh. a pap átveszi a sámán szerepét Ingen. is, de állandóan ott van, állandóan bemutat szertartásokat, stb. stb. De tulajdonképpen egy ilyen professzionális személyé válik, a sámán pedig a közösség igen, egy pontosan, tagja, pontosan, aki, így van. aki időnként felveszi ezt a szerepet. Igen, igen, igen. hát valószínűleg azért nem időnként, hanem azért attól tartok, hogy őt azért úgy tisztelik mindig. Persze. De, Persze. De, de még sincs sokszor nincs dolga, úgymond. És az az, az érdekes, mondom, hogy a, a papság a fejlet, úgy, úgy, tehát, tehát szervezetileg fejlettebb vonlásokban átveszi a, a Sámán szerepét, még a nagyon racionális vallások, a protestáns vallásokban és bár ugye ott jóval kevesebb a az a hókusz-pókusz, uh -huh. ami a varázslóhoz kötődik, de egy kálvinista is imádkozik gyógyulásért, uh -huh. és hálát ad a jó termésért, hogy a sikeres üzletért. Uh -huh. Ilyen értelemben ez megy tovább. Uh -huh. Na most ugye a, a te példáid, a Katolikus Egyház egyébként azért jó példa, mert jó példa arra, hogy hogyan romolhat el az intézmény, de arra is példa, a ellenkezőjére is. Hát tessék csak arra gondolni, hogy a szerzetes rendek, azok mind intézmény alternatívájaként megjelenő hmm. mozgalmak voltak. Ezek egyrésze, hát hogy is mondjam, vérbe folytva fejezte be az életét ezek a mozgalmak. Mások pedig hát hivatalos elismerést kaptak mondjuk a pápától. Uh -huh. Szent Ferenc nagyon jó példa, spontán szegénység mozgalmak voltak akkor már száz éve, mindenféle gazdagok ellen, világ és egyházi gazdagok ellen, ezeket kardélre ágyták, de ebbe a, ezbe, ebbe a folyamatba kapcsolódott be egyébként a civil, mert lett pap Szent Ferenc, Klerikus volt, de nem pap, egy civil mozgalom élén, uh -huh. radikális civil mozgalom élén, de egy intelligens pápával találkozott, aki meg belátta, hogy a elkorhadó, meg elmeszesedő intézmény megújulását ilyen mozgalmak szolgálhatják. Minden intézmény elmeszesedik. Ez a sorsa, mint ahogy az, uh -huh. az öreg ember is, akár, mert nem tud olyan uh -huh. mobil és mozgékony lenni, mint Ezt a fiatal. Ezt egészen a családig le lehet bontani? Le lehet bontani, akár a családig is, de ez szükségszerűen, szükségszerűen az intézmény egy idő után már nem tud minden problémára választ adni, amely problémákra válaszadásul létrehozták. Ilyen értelemben a megújulásában nagyon sokat adnak segíteni a mozgalmak. Uh -huh. Az egészségügy nagyon fejlett rákgyógyítást hozhat létre, de akkor miért alakult rákbetegek egyesülete? Uh -huh. Azért, mert ők utaznak ide-oda, figyelik a netet, és sok mindent hallnak, azt mondják, hogy Norvégiában megjelent egy ilyen gyógyszer. és A rákbetegek egyesülete más funkciójuk is van, segítik a, a meggyógyult rákbetegek a gyógyulásba még már nem, vagy még nem reménykedő sorstársaikat, de fölhívják a figyelmet az egészségügyi minisztériumra, az intézményre, hogy be kéne szerezni ezt a gyógyszert. Uh -huh. És akkor ugyanígy ugyan, a szakszervezetek egy átmeneti kategória, bizonyos értelemben szintén mozgalmi vagy civil jellegű, de hát a szakszervezetek is keményen intézményesülhetnek és bürokratizálódhatnak a szónak a negatív értelmébe. ugyanez, ugyanez történik az egyházban is, az intézményesülés óhatatlanul elmerevedés jelent, az eredeti üzenet elvész. Ugye a kereszténység üzenetét Jézus képviselte, aki az arámi nyelven a legegyszerűbb szántóvetővel, szöldönművessel, halásszal megtudta magát, mert ilyen nyelven beszélt. Nekem csak úgy, úgy tűnik, hogy tökéletesen nem vész az az üzenet áll, csak olyan, mint egy palacba kerülne, és egy, egy hullám tetején úszna és közben bélió dolog. Mindenki hullámokkal van elfoglalva. Hát, az üzenet, akkor... A... És ez úgy továbbítódik, továbbítódik, tehát később is rá lehet lenni. Tehát magyarul, amikor Mert nem ezt, akarom ragadni ezt, a ezt pillanatot, így van, így van a folytatva Igen. a Jézusi példát, uh -huh. amikor a kereszténységből már intézményes vallás lett, akkor már a... Itt is, be, itt is bejött a szent nyelv, mondjuk a latin. Uh -huh. A szertartásokban, hát én még kamasz koromban még latinul gyerek, miséztek, gyerek és a, a homilia, a szent uh -huh. beszéd, az írásmagyarázat volt csak magyar nyelven. Uh -huh. volt, voltam olyan bakonyi faluba, ahol mindenki a négy elemit végzett hívő is fejből Nyomták a latin szöveget. Értették de is. hát azért, hogy mennyire értették, ez már másik kérdés, és hát ugye nem tudtak ilyen szövegeket olvasni. Uh -huh. Tehát ilyen értelemben ez már egy elidegenedést a jele. Uh -huh. Az intézet, intézményeknek az a sorsa, a jó intézményeknek is, hogy elidegenednek. Na most uh -huh. az intézmények megújítása igazából nem megy a civilek, a mozgalmak, a közösségek nélkül. A, a Bokor Példa, ott sem titott. Ö, nem nem a, elég ismerem. Mert a az rendszer, én igen, viszont kutattam igen. a bokort, igen. tehát lényegében megmaradt igen. alternatívának. Nem fonódott össze az intézményes egyházzal. Akiket én ismerek, azokon azok A bokorban mindig kégen. voltak olyan papok, igen. akik plébánián működtek, igen és akkor a püspökei kell attól függ, hogy milyen viszonyban voltak, hogy mennyire tűrte a püspök az ő alternatív uh -huh. szövegüket, habitusokat uh -huh. Kétségkívül, és voltak olyan papok, akik nem működhettek, uh -huh. mert nem voltak hajlandók, az állammal összefonódó egyházzal, uh -huh. egyházba uh -huh. tevékenykedni. Végeredményben Bulányit ugye hivatalosan fölmentette a Vatikán, és az élete, utolsó szakaszában, ha tetszik egy mozgalomban, ha más, ha jobban teszik egy intézménybe töltött el a piadista rendbe, a rendházba. Uh -huh. Uh -huh. Ugye, mert az, az szeretés rend egy bizonyos mértékig megtarthatja elég sokáig a mozgalmi uh -huh. jellegét. Például az, hogy szeretés rendnek a pápához tartoznak, Uh -huh. és nem a, nem a magyar katolikus püspöki karhoz. Uh -huh. Ez már egy sajátos szabadságot is uh -huh. Uh -huh. jelent nekik. Tehát megmaradt a, a bokormozgalom autonómiája. legfeljebb a nagy karizmatikus vezető hiányá, hiánya azért megérződik uh -huh. kétségkívül. De hát éppen a bokor még továbbra is viszi azt a nagyon civil és nagyon alternatív feladatot hát az ökológiai Uh -huh. programot, ezt ők nagyon komolyan veszik. Bizon, ez, és ez kétség, hogy útörő út volt a katolikus egyházban. Most már a katolikus egyházban is van hivatalos ökológiai gondolkodás, meg a teremtés 7-ét, még jümlik. Simonyi gyulászás, hogy. Ez ez a Simonygyulás, ez a bokor Ez a bokor mozgalom, De. De. Például, de te kiadtak, uh -huh. kiadtak egyébként a Magyar Katolikus Egyház is környezetvédelmi körlevelet, uh -huh. de kicsit ez, a, ez az alulról jövő közösségi, épp a bokortól induló uh -huh. kezdeményezések elsőbséget nem lehet tagadni, uh -huh. és, a, és a kisugázó hatását sem. De az, a, az a különlegesség, amit én itt megpróbáltam kiemelni, ez a Szervez, ez az antiszerveződés, amit a, a Bulányi, tulajdonképpen Jézus példájára építve kigondolt, hogy, hogy ne, hogy a, a közösség az az úgy fejlődjön, hogy, hogy nem, nem alakít ki egy abszolút, tehát nincs egy egy külön szervezete, hanem mindig pici kis Igen, marad. Igen, szinte magától, csak most a Igen. probléma a következő. Na most ez persze egy, egy ponton ez egy kicsit túl idealisztikú. De nem, hát a gyönyörű, de... úgy képzelte el, hát egyrészt történelmi, hát neki vakfoltja volt a történelem uh -huh. és a szociológia. Okay. Kétségkével nagy változás történt az egyház életében, a uh -huh. konstantini fordulattal. Kétségkével egy üldözött egyházból üldöző egyház lett, ez tagadhatatlan, de hát nem olyan mértékben, ahogy ezt uh, Bulányi uh -huh. interpretálta. Hát éppen a szeretesrendek újra és újra uh, megpróbálták a megmervedett egyházat uh, uh, visszarántani, az eredetihez föltörni, stb. stb. És hát ugye természetesen a reform nem volt olyan egyházi intézmény, amely nem lett volna kitéve az el megmerevedésnek. Uh -huh. Uh -huh. És ez nem jó vagy rossz, ez így van. Ugye gondoljunk arra Kálvini, a egyrészt, hogy a, a polgári mentalitás megjelent kétségkére a feudális mellett, másfelől pedig egy olyan szigorú ellenőrzés, ahol szentire lemérték a Hívernek a szoknyáját uh -huh. például. Tehát e, kemény az intézménynek intézmény diktatúrája. Uh -huh. itt ugye megjelent. Tehát ez egy nagyon, nagyon, hogy is mondom, dialektikusan kell lehet ezt szemlélni. Természetesen meg lehet különböztetni egymástól társadalmakat, hogy hol engednek nagyobb mozgást a közösségeknek, mozgalmaknak, uh -huh. civileknek. Ez a demokrácia szintje, de nagy különbségek lehetnek, természetesen. A demokráciáról még valami, igen, igen. ugye, ami hát e, igazából azt lehet mondani, hogy e, hát e, korlátai vannak, éppen Bulányat személyesen ismertem természetesen, és javasoltam neki, hogy jól lenne csinálni egy, egy bokor szociológiai kutatást. Uh -huh. Nekin ez nagyon tetszett. Uh -huh. Ebből akkor le, ezt nem lett megszavaztatom. Hát mondta ő. Mert ott uh -huh. demokrácia volt. Keményen mindent megszavaztak. Uh -huh. Állandó parlament működött uh -huh. ott, minden alkalommal, és 49-51 arányba leszavazták a, a bokor uh -huh. Kutatást, ami hát mindmájé. Én mondjuk jó néhány kutatásomba bevettem a bokorból mintát. Tehát uh -huh. sok és meg sok bokor közösséget látogattam meg, hát én sokat kutattam a bokor, de az a bokor kutatás, ami nagyon kellett volna Bulányi szerint, akinek nem volt különösebb érzéke a, a, társadal a társadalmi nézőponthoz, meg a történelemhez sem. Ugye, mert bizott abban, hát nyilvánvaló a szent lélek működését, az ugye kiszámíthatatlan. Ott fu ahol akar a lélek, rendben van idáig, hogy ez úgy nőnek a közösségek. És akkor, igen, ahogy te is szépen elmondtad, 12 fő, ha már, ha már közel 12 az akkor már eset, meg se kell várni, ketté bontani, és akkor a közösségek, közösségek, közösségek vezetőiből alakuló közösségek, ilyen piramis szerűen uh -huh. a végén marad 12, és ők választják meg uh -huh. a pápát. Na most ez egy elég doktrinal uh -huh. elképzelés. A... Én, én, én személy szerint, de. Mivel a nem a, cél, nem a cél célja az, hogy a bokrot, vagy mondjam, meggyállják, vagy értékesítsék. Vagy, vagy én, én, én abszolút pozitív Igen, ugye, én példaként hozom őket föl, és ezért nem is akarok belemenni, hogy, hogy, hogy ebben az De esetben. Jó példa. Ebben az esetben az, az valóban egy, egy, egy irracionális elgondolás, hogy ez, ezt rá lehet vetíteni arra a, a hierarchizált egyházra, ami, ami létezik. Nem, nem, viszont... a hierarchizá... nem, nem. egyáltalán nem a hierarchizált egyházra, Od, arra is lenneket igazad voltam. Hát mert ők akartak reformálni Jó, ezt. Amit mondtál, ez igaz, de nem, nem, nem itt a probléma. Hát maga, magukra, az emberekre, a hívekre. Na, igen. Hát a, ez a, ez a 7-12 fős közösség, ez tipikusan városi dolog. Nagyon De kevét. van még egy dolog hát a ebben. a falusi marinérnét nem lehet glej sajtolni, a falusi híveket, az egyszerű híveket, a vasárnap templom, vagy a csak vasárnap templomba járókat. Nem lehet bekaszlizni ilyen közösségekbe. Ez egy, elit, ez egy vallási, elit mozgalom volt. Ezt nem egy e e e tudomással. Azért és ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy ez az elkötelezettségnek egy sokkal magasabb foktát igénylő Absoluta. közösség. mint a szekták is. A legfurcsább Igen. szekták is elkötelezettebbek a vallásban, mint, a, mint az intézményes vallásossághoz tartozó hívek. Persze. Igen, tehát, hogy mondjam, ezt, ezt, ezt, tehát ennek van egy emberi oldala, és azért igazából ezt, ezt, ezt erre kell majd tovább is lépnünk egy kicsit, mert ha, ha nem lehet elkerülni, mégis hogy lehet elkerülni, úgymond az, az intézményesülésnek a csapdáját, hogyha nem lehet elkerülni magát az intézményesülést? Én nem szívesen szárkózom föl mögét, az intézményes, intézményesülés az nem csapda, az intézményesülés az van, ennélkül nincs társadalom. Uh -huh. Az intézmény gyors leromlásának és megmerevedésének lehet De akkor meg tenni. azt kell, azt kell megkérdeznem, hogy mik azok a, a sajátosságok. Én igazából embereket látok itt magam előtt, minden intézményt vagy minden közösséget emberek alkotnak, és, és talán a levelemből is említettem, hogy vannak olyan, nem csak a katolikus egyházban, olyan, hogy mondjam, szerepek, mondjuk, mint a püspök, vagy mondjuk a keleti kultúrában mondjuk van ez a, tudom én, szvámi, vagy, vagy egy igen. ilyen ö, szanyász a fogadalom, aki egy ilyen, igen, egy, egy, egy, egy, egy, egy, egy ilyen, egy kiemelt van, de ott, ott nincsenek meg ezek a azok né néven nevezve egyházak, nincsenek ott, ott nincsenek, a kultúrának a része. De egy főgoronak nagyon nagy túlhatalma is hát lehet. a. ez abszolút -e, így van. De amit én uh, problématikusnak érzek, az az, hogy amikor valaki a, a jó iránti törekvéseben elfogad egy, egy uh, szerepet, és aznak a szerepnek rajta kívülálló módon van egy intézményes elvárás kötődik hozzá, ami lehet a hagyományból, mint az indireknál, vagy lehet, lehet a, a szervezetnek a, a, a, a, a hierarhiában egy poszt, mint ami ugye a, a, a mondjuk a püspök, akit végül is kineveznek, és, és ilyen értelemben ez nem, nem, egy, nem egy teljesen önkéntes vállalás, hanem ez egy poszt, amire kineveznek valakit. Ugyanakkor Azért valljuk be, a hívő számára a püspök az csak egy, egy ilyen gurufélekségnek kéne lennie. Elmények meg is vannak a, a, a, az emlékei a, a katolikus egyházon Lát, belül is, nem hisz szózít. például a bérmálásnál az, az avatást adja, ugye tulajdonképpen egészen ősi szertartások történnek, Igen. Amik, amik, amiket a hívők már nem élnek úgy át, mert, mert ez egy ilyen ez egy ilyen megszokásos rendszerben megy, és, és, és, és, és hát elértük azt az életkort, és akkor átmegyünk ki, ezt megtanuljuk, kapunk egy ilyen bérmálás, ha, sok meg a nézőpontot, Igen. csináljuk azt, amit egy Na. örgény novellában, hogy álljunk fejre, Igen. és kérd, nézzük úgy a világot, hogy a, fejünk, hogy a fejünkön állunk, és akkor meglátjuk a dolónak, dolónak a fonákját, mondjuk, hogy ide akart kiukadni. Ha számodra valami nagyon fontos dolog, annak te mindig megadod a módját, és ha valaki nem adja meg a módját, ö, nem köszön vissza, ö, a fölköszöntésnél ö, nem veszi ki a szájából a rágógumit, a beavatásnál nem csinálja meg azt a szertartást, amit egyébként nem a nehéz nem megérteni, egy bérmálási szerv tartás. Ez is, el is uh -huh. magyarázzák általában a, a, a papok, püspökök. De inkább az a, a két, oda, oda, de teljesen abszolút érzem és jogosult, itt arról van szó, hogy meg lehet merevedni ezekben a szerepekben. A szerep az mindig komplementer. Tehát mindig az orvos szerephez kapcsolódik a beteg szerep, a tanítór szerephez a tanítvány szerep, a misszionáriushoz az, Akinek ő elviszi az örömhírt, a, a, a hitet, stb. És ha itt, ha itt nagyon aránytalans, nagy aránytalanságok jönnek, vagy pedig egy olyan fajta dominancia, hogy az egyik, hogy, hogy a, egyik szerep nem veszi figyelembe a másik szerepet, ha az orvos uralkodik rajtam, akkor is uralkodik, ha mm -hmm. hát szerencsétlen, kénytelen a. Hála pénzből megérni, de ha ez valamiképpen jelzés megköveteli, és most már a gyógyszer, az ügyvéd, az orvosok, a gyógyszer is az és nagyon tovább. sokszor na de, ugye, uralkodik a az hát a, a ügyfelén, igen. A püspök, a, püspök, a pápa minél magasabban van egy pap elven, egy Egyházi méltóság, nem csak a katolikus egyház, most maradjunk a katolikus egyházban, hát annál inkább szolgál elvileg, hiszen a nagyheti szertartásban ugye a plébános mossa meg uh -huh. a híveknek a lábát. iskolában néhány esetben a, a legrázósabb tanulóknak a lábát, uh -huh. akik rengeteg fenyítést kaptak. Ferenc pápa pedig. Edészt nők lábát, hajléktalanok uh lábát, -huh. drogosok, égyszesek és börtön viselteknek a lábát most. A legnagyobb ember nagyon leereszkedik. Akkor, akkor, itt, nincs, akkor itt nincs baj. Ez az intézmény, aminek a vezetője lábat most, föltehetően más ügyekben is, komplementer szerepeket játszik, figyelembe veszi a másikat, a személyiséget, az egyedi embert. Én egy kicsit ennél azért gyanakó Ez, vagyok, meg kell mondanom. Ezben. Mert én, én, én határozottan el tudom fogadni azt, hogy, hogy, hogy bizonyos emberek, Ferencpápa és más ezt abszolút mélyen a szívükből teszik meg. De ugyanezt, amikor a rendszernek ezek a szokásai, például az, hogy milliószor leborulnak, meg összetett kézzel beszélnek, meg nem tudom micsoda. Ezek, ezek tulajdonképpen fölvett szokások is nagyon sokszor. Attól függ, hogy sokszor. ezeket a szokásokat mennyire fogadják el a hívek, mennyire esik jól nekik leborulni. A, inkább az a furcsa, hogy föltelten egy anyának kezet csókolni, Természetes. Ezzel szemben én uh -huh. abszolút természetellenesnek tartom, amikor, mert e szeretetből csókolnak kezet. A püspöknek esetleg már tekintélyből. Uh -huh. de hát a, még mindig, amikor a kisiskolásokat a tanító lekíséri a kapuig, akkor köszönnek, sokszor korosból csokolom. Hmm, persze, nem Na most nincs semmihez, igen. Ez kinek jár a csókolom? Hmm. Egy felsőbségnek. Egy nagyon hmm. aranyos tanítónéni. Hmm. hát akkor itt, itt a dolog, itt, itt nem működnek igazán a. De nekem már kom is Komplementen szeretek, hmm. ugye? Mert most nincs. Hmm. Tehát igazából világos, hogy egy hiteltelen és kiüresed, elmerevedett intézménynek a szertartásai, szokásai szintén üresen csengenek. Csak hogy közben volt valami, valami nagyon fontos dolog, ami elveszett azzal, hogy ez kiüresedett. És igazából az az hogy ami elveszett, arra volna szüksége az embereknek. Állandóan minden elvész, és mindent vissza kell hozni. Uh -huh. A házasságok válságának a legfőbb oka a rutinizálódás. Uh -huh. A megszokás. Tehát mindig ott valamit újítani kell. A barátságok nagyon meg lehet unni egy másik barátot, mm. még az is, aki engem ajnároz meg nagyon szeret, ha nem töltődik meg újabb tartalma, ha, ha azt az eredeti nagy összetalálkozás élményét, ami létrehozta a barátságunkat, valamiképpen nem újítjuk föl. Mm. Az intézmények, tehát ugyan ez egy barátság ugyanúgy rutinizálódhat és elmerevethet, mint, mint egy intézmény. Nem akarok túl nagyot ugrani, mert a vallások olyan értemben hálás téma, hogy van Agymán. egy, egy hagyományok. Igen. Tehát magyarul az, hogy mi változott meg, azt, azt azért valahogy föl lehet tárni, hogy Agymán. mi az, ami megváltozott. De mondjuk egy, egy uh, civil szervezetnél, ahol valaki elindít valamit, és csinál egy helyi mozgalmat, és, és hozzá csatlakoznak, és abba egyszer csak változások történnek be, és ő elkezd, elkezd, hogy mondjam, terhes lenni a többiek számára, és elkezd uralkodni fölöttük, és elkezdi mondjuk kihasználni őket. Tulajdonképpen ugyanaz történik, mert nekem az az érzésem, tehát van, én, én úgy gondolom, hogy van ennek egyfajta pszichológiája, ami mindig-mindig megtörténik, mert ezt emberek teszik. De mondtam. Az egyházban is emberek tették, és ez, éve, is, tehát ez nem, egy, nem egy olyan... legjobb intézmény, legjobb közösség és a legjobb házaspár is óhatatlanul többé-késen nagyobb mértékben elidegenül. Ezt, ez, ez a dolgonak a rendje, és ezt persze lehet gyógyítani, Na, annak ugye. kivételes esetek persze, és valamit általában van a, az üzemekben van a TMK, a tervszerű uh -huh. megelőző karbantartó, Természetesen megelőző karbantartást be kell a barátok közötti kapcsolatba is vezetni hmm. egy ilyen üzemágat a házasságokba, a közösségbe, a minisztériumokba, az intézményekbe is. De nem lehet, hogy bizonyos szokások, amik tulajdonképpen tabusodtak, azokat egyszerűen féle kell tenni, és egészen új módon kell tartalommal meg kell tenni a dolgokat? Természetesen, és ez, ugye ennek következtében a Reformátusok számára elképzelhetetlen, hogy a hagyományos Zsoltár éneklés nélkül legyen istentisztelet. Jó néhány katolikus templom van, ahol rokmise. Uh -huh. Illetve nagyon érdekes, egy nagyon magas beosztású értelmiségi barátom, szintén magas beosztású feleségének a temetésén, ahol zömmel egyetemi oktatók, kutatóintézeti munkatársak vettek részt, akiknek majdnem mindenkinek hang hangversenybérlete volt, és én kíváncsi voltam, hogy mit fognak itt, mi lesz a zene? Uh -huh. Hát valami, valami bach, korál, vagy ilyesmi. Jó, de akkor azt valahogy föntről szolgáltatják. Valószínűleg, amit ők énekelnek, mint közösség. Igen, volt a 80-as a 60-as évek végén megkezdődő ö, katolikus popzenei mozgalmaknak a dalait, a síjjelő dalait énekelték Egyes. ezek az emberek. Mert ez a közösségben ezt énekelték, a féllegális mozgalmakban ezt énekelték, és ez hagyományá lett. Egyes. És ez kiszorította a Szent Vagy énektárnak a hagyományos énekeit. Egyes. Egyes. Tehát persze ilyesmi van, de hát ugye ezt azért ö, mindig csinnyán kell bánni hanem a folytonosság megőrzése. Szóval nem sokan mondanának le nem vallásos emberek, és a karácsonyfáról, meg a karácsony ünneplésével. Azt tudom, vannak is, egyek, semmi közük a kereszténységhez. Hát, de nem, nem tudnának, hmm. euh, bozalmas lenne az életük, hogy még az sincsen, ugye? Igen. Tehát a, ez, ez mindig. Na jó, de akkor azt is be kell látni, mondjuk egy kereszténynek, hogy hát ez a jelkép, ez most teljesen. Átkerült egy másik, tehát más értelmet nyert. Nem Ezt biztos, hogy egészen mást, mert ha ez igen. egy keresztény szimbólum, a karácsony ünneplése, és ennek a rekvizitumai a karácsonyfa megy általában. Ezen is vita van, mert, mert tulajdonképpen nem úgy tűnik, hogy ez egy ősi keresztény szimbólum lenne. Abszolút nem, ez egy nem a régi valami... szokás. Az ősi ö... szimbólum az igen. mondjuk a életfa volt, ami észben pogány eredetű mint ahogy hát maga a kereszténységben a karácsony ünneplése is másmilyen volt, de most nem is, nem is ez a lényeg, hanem ezek a hagyományok, ha ki is üresedett, ha itt már nincs szó Jézusról, meg nem hív az illető, de mégis karácsonykor valaki kicsit magában de ez elcsöndesedik, megembereli magát, még a kellemetlen rokon meghívását is elfogadja, akkor tulajdonképpen megvan egy folytonosság, hát a keresztény vallásnak a lényege, mégis a legfontos központérték a szeretet. Uh -huh. Azért a, a, a leg a karácsonyban is előfordul jó, tehát, azért okay. szeretet kapcsolat egy, Ez, egy szép, jó, ez egy szép hagyomány, egy jó hagyomány, tehát nem bántani a karácsony, csak csak én másképp, hogy mondjam, tehát én egy, én egy ilyen kereső, hogy mondjam, pozícióban vagyok. Tehát azt, azt, azt keresem, hogy, hogy hogy lehet valaminek a lényegét úgy megtartani, hogy közben mindazt, ami abból eltabusodott, ami a, ami a megkövesedett hagyomány, vagy egyszerűen kialakult rossz szokás, mert valójában egy csomó dolog olyan, hogy nem lehet rákenni. Évezredes dolgokra, mert ezt, ezt egy lehet, hogy egy közösség tíz év óta csinálja csak, és, és van be belement, és nekik most ez Persze. a fura hagyományuk Persze. van, és hát nem bírnak elszakadni. Persze. És teljesen értelmetlen, sőt, teljesen, hogy mondjam, tehát valakinek az egóját szolgálja sokszor. Ez, ez mindenkor ennek minden társadalmi formáció ki volt téve. Na jó, de akkor beszéltünk, vagy említetted azt, hogy van valamilyen fajta gyógyír. Igen. Hát nyilván a gyógyír, a, ugye, kik a legnagyobb áldozatai egy negatív értelemben elbürokratizálódott bürokráciának. Tehát a rosszul működő intézménynek, a hatalmaskodó, a szörszálhasogató a klienst semmibe vevő intézménynek, a leggyengébbek, legszegényebbek az egyedek, a személyiség. Uh -huh. hát, ha olyan világot építünk fel, ahol a másik ember, a személyiség, a nagy tiszteletnek a tárgya kell, hogy legyen, és en, ez vonatkozik a kalauzra, aki engem valamiképpen, mint személyiséget kezel. Most nem arom az, hogy leül velem, és megvég asztal, vagy az életem kifaggat engem a bajaimról. De mégis valamiféle nekem járó tisztelettel, ez még sokkal inkább vonatkozik a tanárra, a orvosra, de a, a hivatalnokra, aki tudja, hogy szorongva lép az emberbe a hivatalba, ez tudomásul veszi, Emp az empátia, ugye, ha az intézmény, képes megnövelni az empátia készségét, hát, ilyen módon meghosszabbíthatja a rugalmasságát, de ehhez, a normális működését. De ahhoz, hogy ezt a, hogy mondjam, tehát hogy helyre tudjuk tenni a dolgokat, ahhoz nem valami fajta. Olyan megértése a szükség, ami képes átlátni ennek a rendszernek a valóságoságát. Egy, egyrészt a saját, az állandó önvizsgálat az átlátás egyik formája, másik a visszacsatolás. Hát a, az intézményeknek a tükre, azok, akiket az intézménynek szolgálni kellene, uh -huh. vagy hát szolgál is, úgy, ahogy a fékek és ellensúlyok, a, a tükör, az a komplementer szerepek, ezek. Jó, ez, ez a gyó, itt innen van a gyógyír, ezekre uh -huh. való odafigyelés. Ugye a, a, egy barátom, egy püspöknek írt egy levet, vagy felhívta a telefonon, és kedves testvérem írta neki, és a püspök nagyon megsértődött, uh, hogy letegezzi őt egy mezei népművelő. Uh -huh. az és hát ugye nem gondolta, és, és ő meg visszaért, hogy Püspök testvérem tetegezzen minket, ami én. Azt mondtad Krisztusban, kedves testvéreim. Uh -huh. Hát nyilván a püspök ezen elgondolkodott, hogy még dühesebb lett, tehát a történet folytatását nem tudom. Uh -huh. Na most ezek a, ezek a visszacsatolások természetesen, és ezeknek a komolyabb éteve. Ez, ez a döbbenetes, hogy amikor, amikor itt ugye egy nagyon szép, mélytartalmú dologról van szó, szóval maga a megszólításban benne van egy nagyon Aha. mély értelem, Igen. és mégis, aki ezt nap mint nap használja, és képviseli ezt, ő maga nem érti, hanem, hanem, hanem az ő fejében valami egész más mindent, szerint. mindent Hú. el lehet minden el hát most megint csúnya magyar kifejezéssel elrutinizálódhat, az uh -huh. ellen is lehet hagyni, minden rutinizálódhat gondoljunk arra és minden szép kifejezést szimbólumot el lehet rontani. Uh -huh. Szeretettel köszöntjük önt a fehérnemű hetek alkalmával. Ki van írva? Uh -huh. Dehogy szeretnek engem. Szeretnék, ha én fehérneműt vásárolnék abból az áruházból. Uh -huh. A szeretett szó annyira el van csépelve, uh -huh. Persze. Mint, ahogy, mint ahogy el volt csépelve az, hogy szocialista Vitányi Iván egy konferencián ha tőle hallottam ezt először. A díszítőjelzővé vált, kiüresedet díszítőjelzővé vált a szocialista manapság, kiüresedett díszítőjelzővé válik a keresztény, a nemzeti. minden nemzeti, ami eddig állami volt. Nem merem kimondani, hogy mi, mi elé lehetne még tenni uh -huh. a nemzetét, uh -huh. mert ennyire meg én is óvom a nemzetét. Uh -huh. Ez egy teljes mértékben rotinizálódtak, kiüresedett. Van még egy elmi, ami nagyon fontos, és, és ez, ez visszúttal a hivatalokra, amit említettél, hogy most az állam előszeredettel használja azt, hogy helyhatóság az önkormányzatokra. Igen. Pedig az önkormányzat. Az a saját definíciója szerint az, hogy az, az önkormányzat... Hát az az, az, az annak a, a része... Tehát azt az emberek alkotják, az az önkormányzat. Ez a, ez a törvényi a alap. Hatóságtól Igen, Hát ez egy ilyen... Hát mit mondjak, az egy ilyen... Hát a, az a helyhatóság az, ami... Az negyütt, a félelmetes kiszámít, negyven, a hatalom ott helyben is megvan. Igen, a levert forradalom után a helyhatóság igen, megszólalt, igen, és tartó helytartó, helytartó ilyesmény kapcsolódik hozzá. Igen, és, és hát, ilyenségám. Hát ilyenkor... Igen, Márpedig tehát. azok az emberek, akiket mi megválasztunk oda, azok, ők nem lehetnek hatóság, mert akkor mi milyen marhaságot csinálunk? Igen. Tehát azért valahol nekem az az érzésem, hogy az összes probléma mindig oda vezet vissza, aki ezt a dolgot úgymond időzéből megrendeli. Tehát aki választ, aki csatlakozik egy csoporthoz, aki hát bele egy dologba, igen, de azért is meg meg érti ezt, ezt a dolgot, meg aki hogy történt. eltűri. Meg, meg az, aki uh -huh. ebben viszonylag jól érzi magát, igen. Valóban van a hatóságban valami, ami engem korlátoz, még fenyeget, de meg is védő. Uh -huh. Itt Magyarországon, gondolom világviszonylatban, nagyon magas a szorongás uh -huh. és a félelem. Uh -huh. És ilyen értelemben az elnyomó ö, intézményeket és eltűrik sokan, mert van biztonságot adnak. Uh -huh. meg, megvédenek minket a migránsoktól, megvédenek minket uh -huh. a rossz emberektől, és itt tovább. Azoncsolatok azon, hogy sokan elmennek, választanak, és amint végen a választásnak, akkor úgy kezelik a megválasztottakat, mintha az felülről küldték volna a nyakukba. Na most ugye nagyon érdekes, uh -huh. hogy milyen ravaszul működik egyébként a, az elnyomó hatalom. Egy kisvárosnak egy egyébként hát eléggé problematikus polgármestere, az ülések elején egy ilyen tibeti tálat vesz elő, és azon elkezd zenélni, uh -huh. hogy elűzze a körünkben lévő gonoszt. Uh -huh. Mindenki tudja, hogy ez a három ellenzéki képviselő. <gül> Na most ugye, egy, egyrészt azt mondjuk, hogy milyen vicces, és mm. akkor mi bajunk van ezzel. Nem. Itt már a hatalomhoz még egy mágikus szertartást mm -hmm. is hozzá mm -hmm. tesz. És hát ilyen értelme. És ez az a pont, amikor a tisz, tiszta mágiából valami mocskos dolgot kreál. Természetesen. Mm -hmm. Természetesen. Ami valóban a, a mágia ugye a természeten éppen mindig tiszta volt. Mm -hmm. A mágia egyébként ugye tovább élt és lehet továbbra is tiszta, amikor én imádkozom anyukám gyógyulásáért, uh -huh. vagy imádkozom a civilrádió folytatásáért, uh -huh. de természetesen, amikor már rosszat kívánok valakinek, és úgy a, a viaszbábot átszúrom, uh, vagy ellene imádkozom, akkor mocskos dologra használom uh -huh. a mármiát. Na most, ha visszatérve val alaptémánkhoz, ha ez intézményesen működik, akkor hát persze nyilván nagyon nagy baj van. Szerinted most közelebb jutottunk? Bennem még, még is, meg nem is, van egy olyan érzésem, hát ugye, hogy megvilágítottunk egy csomó dolgot, de én, én valahol ez a foglalkozás. igen, de ezt hogy én úgy érzem, hogy a, ennek a felelősségét végül is talán nem is, nem is tetsz más, ezt ugye vissza kell pattintanod arra az oldalra, akik ezt előidézik a maguk döntéseivel. Volt közöttünk munkamegosztás, te, te itt fölhívtad az intézmények, és mindenféle intézmény hátulötőjére a figyelmet, én próbáltam ebben a tekintetben Legyes, ö, semleges igen, maradni, sok-sok élő példával, de végül is nem az az érdekes, hogy téged mennyire győztek meg, és fordítva, hogy a hallgatók elgondolkodnak. Na, én is abszolút elgondolkodtam rajta. Ezt nem kifogásként említettem, csak, csak annak a terhét érzem, hogy ez... Ében kell tartani ezt a téma. Igen, és csak nagyon belülről lehet elindítani ezt a változást. Tehát és nagyon magunkból kell kindulni. És nem oldottunk meg, ezzel nincs megoldva a dolog, erről újra és újra kell erről beszélgetni. Igen. És a természetesen, ki ki a saját intézményébe, ott söpörjön és az intézmény előtt. Talán annyit mondhatunk, hogy ezt a kérdést nem le kell átlépni azzal, hogy ez most meg van oldva. Abszolút nem. Abszolút nem. Tudom, hogy ezt nem, nem lehet mindenkorra megoldani. Az intézmény az egy élő dolog, és él, elszárad, megújul, megoldható uh -huh. uh -huh. valami jóval, és itt tovább. Tehát ennek a kultiválás az egy folyamatos munka. Erről van szó. Ó, köszönöm szépen. Kamarás Istvánt hallották, Valás Szociológust, és hát nagyon örülök, hogy, hogy itt voltál, és megosztottad a gondolatokat, és hát minket a gondolkodásra, remélem a hallgatókat is. Két hét múlva jövök, Bír és Tamásról fogunk beszélgetni. Minden jót kívánok!